Івана Христителя «На другий день після водохрещ Івана Христителя, або посвятки. У цей день господар, вставши ранком, брав у руки той хліб сіль, що лежав під образами ще від багатої куті, ніс у стайню, ламав на шматки і роздавав худобі разом з сіном, як останні різдвяні дари, щоб скотина плідна була». Від Різдва до Івана жінки ховали свої починки, щоб лихий ниток не плутав. Примітка. в Англії у Різдвяні дні жінки бувало ні за що не залишали на ніч куделі на прялках, щоб чорт не задумав сам сісти за роботу. А на Івана вони діставали свої кужелі, Оглядали їх, але до роботи ще не бралися. Молодиці йшли в шинок, там вони сходилися по родству або по кутках, як доведеться, і пили горілку, співали веселих пісень та примовляли «Тільки притики, що починки превеликі». Мовляв, час уже братися і за роботу від Різдва до Івана Христителя у шинок ходити гріх, Бо ще вода не посвячена, а на Івана вже можна. В усі головніші свята Різдво, Новий рік водохреща, жінкам не можна ходити і по воду, бо це гріх. Цю роботу виконували за них парубки, Але на посвятки молодиці ставили їм могорич за те, що воду носили справно. Приміткам. Село Іванківці на Переяславщині.